Hori uh, ÖLB-en ikusmoldia da. Uh, zer nahizaz, ÖLB-ek ditu, eta Dona Preon labranxa egiten dituen komisione anitzetan. Guk komitatia du Ede eta Eskoleriko Labantxa gambara, aninizako asoziazionia, eban uh, parte harzia, sustut mendi ingurian eta eta huai hartian uh, Eskoleriko Labantxa gambarak Es du, fos a todo güekin donaple lartea ditia donapleura. Sí, coordin eh, gite malimba, susi parte hartuko horrek eranahi hitia hoi. Egukatzen eh, dugu, Mehmetuan, Estela beste egitura eh, baten beharri badela aski zure kitare. La broncha se